Недурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня. У його все не по-нашому. А шарам понуро. Все вже так. Дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Як ось тільки що наші в'їжджають у ворота, а пан гвинтовка вертається з полювання в другі. Круг його хорти на мотузках, а за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар із дві олів ведуть за собою. «Еге, добродійко!» – каже Шрам Череванесі. «Да твій брат справді бачив, пони пошився, коли козак водив хорти за собою на мотузках». «Це ще не диво?» – каже Череваниха. «А диво, що він якого звіря вполювали. Як це маєш?» «Як живеш, пане, брате?» – закричала до Гвинтовки. «Привітай лиш нежданих гостей». «І жданих, і давно званих!» – каже Гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Чолом, кохана сестра! Чолом, любий зятю! Чолом, пане небого! Е, да хто ж оце з вами? Невже це пан Шрам?» «А кому ж би нужда була?» каже Шрам, забиватись сюди аж із паволочі. Ось мій син, пане полковий Осауле, тобі до послуги. Ну вже такої радості я й не сподівався, каже гвинтовка. Настусю, Настусю, серденько, крикне, обернувшись до будинку, вийде лиш подивитись, які до нас гості завітали. У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода й хороша, тільки бліднолика пані.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 До неї аж княгиня, наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, наче щось страшне побачила. Далі, як крикнений своїм голосом, «Ридван!» Да й упала без пам'яті. Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один череваню сміхався, догадавшись, що тому за причина. «Е, не дивуйтесь, – каже, – братці!» Ридван цей взяли ми під Зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжем. Князя ж погнали татаре до Криму. Її княжа вражі козаки, насупившись, кіньми затоптали. Княгиню тим часом підвели з землі. Здихнула небога на вітрі, да, мабуть, почувши, що сказав Черевань, аж застогнала, наче їх то ножем шпирнув у серце. «Бач, кодло!» – каже тоді крізь зуби гвинтовка. Я думав, вона вже забула б прежні норови, аж, мабуть, вовка скільки хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься. Ха. -ха, -ха" засміявсь Черевань. Хіба ж я тобі не казав? Ей, не бери, брате, Матвій ляшки! не буде тобі з нею щасливого життя. Цур йому, каже Гвинтовка. Годі вже про це. Просимо до господи, дорогії гості. Ви, черті. гукнув Гвинтовка на свої слуги. Чого стоїте, поторопівши? Однесіть панію в покої. Скажи, ради Бога, спитався у гвинтовки Шрам, як увійшли до світлиці. Що це за дикий звір із рогами показався у Ніжинських пущах? Ганялись наші батьки по низових степах, за білорогими сугаками. Ганялись наші діди, коли правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по Дніпрових борах. А на такого тяжконогого звір'я ще з роду ніхто не полював. Інший, каже, "Паноче, тепер час, інші звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а цей тяжконогий звір перегризає дуб і всяке дерево при самому корені. «Ха-ха-ха!» засміявся веселий черевань. «Це вже обгадку справжня загадка!»